al programa de hoy de Radio Vaga Buenos Aires, 3 de diciembre de 1928. Tenemos que actuar de acuerdo a nuestro modo de ver y de pensar, de manera que los reproches encuentren a nuestra individualidad protegida por los más sanos conceptos de responsabilidad y libertad. Por eso, debemos ser consecuentes con nuestras ideas. Eberino se estaba escondiendo permanentemente. Entonces, le mandaba cartas que entregaba a otra persona. América la leía, le respondía. Él le pedía que la quemara y ella no las quemó. En el vapor que me traía hacia el reino de las existencias más diversas, desde mi lugar silencioso y pleno de paz, el paisaje tan diferente reclamaba mi pequeña y bella hada tan lejana. Soy demasiado rústico y no soy bueno, porque de otra manera mi corazón no se extraviaría en el tormellino de la inquietud. Y hablaba con mucho amor hacia Severino. Dijo que a pesar de las persecuciones y de los peligros, Pero las olas más felices de su vida las olas más inolvidables deseo para todos, deseo lo, que para deseo todos. Para mí, lo que deseo para, que deseo para, todos. para mí lo, que lo que deseo para mí la libertad la de actuar libertad de actuar de amar de pensar de pensar de, de pensar deseo la anarquía para toda la humanidad a toda la humanidad a toda la humanidad radio radio A la Festa Major de Gràcia estem conciliant un espai feminista. Sabem que en els espais de festa sovint es produeixen agressions sexistes. La nostra resposta serà clara i contundent. Cap circumstància justifica una agressió. No callarem. Per unes festes lliures podes celebrar. El meu cos no són fets sobre el opina. Si el pica no és no, per mi no criar de triar. Lligar no és assajar, això has de tenir clar. No tolerarem. marxistes i la respondem Mai més sol és una no acabarm Mai més agressionions sexistes i la respondem Mai més una no Si ens toquen a una ens toquen a totes cap agressió sense resposta resposta ens anem a llegir un article que ha escrit el Gerard Horta en el seu blog. El vidre al cor. Posa, blog d'en Gerard Horta. Està escrit el dimecres 19 d'agost i es diu Anunciacions del feixisme quotidià a Gràcia. Agents de les brigades mòbil i d'informació reuen guarniment de les festes populars. En tots els temps i en totes les societats, a reunions massives de gent amb marcs festius es devenen ocasions per replantejar críticament les mirades dominants sobre la societat i el ventall ampli de conflictes inherents a tot model de relació. Les dimensions polítiques de la cultura popular formen part indissolublement de la vida col·lectiva gràcia als països catalans i a qualsevol banda del món i de les seves manifestacions. L'inici de les festes de Gràcia, el 15 d'abost de 2015, acollia la instal·lació d'un guarniment a la plaça John Lennon de Gràcia amb l'organització de l'Assemblea Llibertària d'un gran cartell anomenat Fotomatón. Hi veia un agent de la brigada mòbil dels Mossos d'Esquadra cos filipista amb l'escut farcit de taques vermelles. Un buit a l'alçada de les ulls possibilitava que hom marrufés les selles i s'hi fotografies per obtenir-ne un record. Inquietat. A la matinada del dimarts 18 d'agost aquest guarniment fou robat. Sagrestat, segons afirmen els testimonis per agents de la brigada d'informació d'acord amb la resposta a un diari d'ordre com el periòdico per fer... Per part d'un responsable dels Mossos del qual no es donen el nom, la causa de la retirada, un eufemisme per ocultar la comissió d'un acte il·legal, és que es tractava d'una fal... falta de respecte a la institució. Es referia probablement a les taques vermelles. Amb tot, el responsable policíac no fóu interrogat sobre si la policia interpretava aquestes taques com una referència directa al nombre de morts sota custòdia policiaca que s'acumularà anualment, a les denúncies de tortures i maltractaments, a l'ús d'armes il·legals com el cubotant i les porres extensibles, i al segres col·lectiu de manifestants de manifestacions a Barcelona durant el període 2005-2007, a l'elaboració d'arxius il·legals de militants polítics i sindicals i de manifestants, a l'ocupació il·legal de les dependències interiors de la ciutat de la justícia, o a les denúncies per la utilització gratuïta de la violència en manifestants pacífics, o fins i tot ja detinguts dins les furgones dels estiabatats. La qual cosa inclou l'ús de bales de goma amb les nefastes conseqüències que tots sabem. La qüestió és que responsables policies d'aquí de desconeixem els noms demanaran a l'Ajuntament de Barcelona que es el fotomató. A la qual cosa la gerència del districte de Gràcia sinó no, ha, per pura higiene normativa respecte del que ha de ser una mínima cultura democràtica. Cosa que per motius obvis aplaudim i defenem. Per un altre cantó, el responsable de seguretat de la Fundació Privada Festa Major de Gràcia, Josep Maria Contell, sosté que no pogué evitar que la policia s'endugués al cartell. Una decisió diu que respongui exclusivament a la voluntat dels Mossos d'Esquadra. Porto anys, dècades, preguntant en públic què s'ensenya exactament a l'Escola de Policia de Catalunya. Perquè no ens en sortim. L'acte dut a terme pels agents de les brigades d'informació i mòbil es pot comprendre fonamentalment com una anunciació d'impunitat feixista. És a dir, tenint en compte que el paper formal de la policia és complir i que complirà la llei, el robatori d'un guarniment d'una festa popular és en succés contra l'ordenament jurídic establert pel qual la policia es deu. I els Mossos d'Esquadra consideraven ofensiu aquest cartell, cosa que expressaren a la premsa utilitzant el terme, havien pres els canals formals, anuncia el jutjat de guany. Per això hi ha jutges, qualsevol marrec ho pot entendre. Ara bé, que s'ha produït és una violació explícita de la legalitat per part d'aquells professionals, la missió dels quals és vetllar-ne pel compliment. Des del matí de l'endemà dimecres, es a través de les xarxes socials les peticions d'una compareixença pública del conseller d'interiors perquè en donés explicacions. La qual cosa, encara a hores d'ara, no Un cop més, les brigades d'informació i mòbil han actuat al marge de la llei, tot el que atribuït-se a funcions polítiques, jurídiques i administratives que no els pertoquen. Aquesta afirmació no és pas sobre era retòrica. El responsable policia que ha esmentat al principi manifestat que el cartell representava una figura policial sin respeto com una mofa. Si s'haviera hecho en la misma mofa con el Col·legi de Médicos, també se habría retirado. És a dir, sense cap tipus d'acord polític i jurídic previ, uns policías han resolt les de venir guardians de l'obediència en funció de la seva pròpia consideració del que és i el que deixa de ser respectuós. A partir d'ara, han decidit exercir les funcions de salvaguard salvaguardadors de la correcció ben pensant, la qual cosa els hauria de conduir a tancar immediatament dotzenes de millors de contes del Twitter i Facebook que a cada minut apareixen el més dens espectre de crítiques de tota mena amb banquers, funcionaris públics i altres varients i tipus de corporacions professionals professionals. No som a l'acte de Fe de 1861, el gran darrer de Fe de l'Església Catòlica en tot l'estat espanyol, a la ciutadania de Barcelona, amb la crema pública de 300 públics i 100 espiritistes. No som als carrers de Berlín el 1923, amb els nazis buidant les biblioteques universitàries per clamar-ne milers de llibres, inclosos els antropòlegs com Franz Boas. No som a la Barcelona del febrer del 39, amb els feixistes relacionant els als fons la Biblioteca Nacional de Catalunya i de l'Ateneu Enciclopèdic Popular per clamar-ne als carrers milers d'exemples. Pel que sembla, però, hi qui pensa que sí, que som allà, i que el 18 d'agost del 2015 havia de ser una sana reverberació de l'espíritu del 18 de julio del 30 resulta no sols plausible i raonable, sinó imprescindible exigir al Conseller d'Interior Jordi Janeer guasc que ofereix immediatament explicacions sobre les mesures que pensen pren. 1.retornar el veïnat de gràcia al guarniment natural. 2. per disciplinar els autors protagonistes de la comissió d'un acte il·legal i tres, per aclarir-nos quina concepció mantenen els agents responsables d'aquest delicte d'un àmbit de la pràctica social-elemental que convenim a qualificar com a llibertat d'expressió. Algú ha vist mai una agenda esmorza a tirar propaganda de peixistes al carrer? O cartells denigrants contra dones que fan de prostitutes? O contra manters o contra altres tipus de corporacions professionals? Oi que no? És significatiu que aquest policia anònim remetés als metges i no a les biòlogues, els bombers, els farraiers. Hi ha coses amb les quals no es pot jugar, per més de matinada que sigui. Ja se sap, quan el cos de acció, cal fer alguna cosa. I la llibertat d'expressió és una, una de central. Conseller Gené. Si aquest cartell no és retornat i el Consell d'Interior de la Generalitat de Catalunya no ho farà d'una manera ausent, aquestes explicacions significarà que dóna cobertura a una acció il·legal, a una anunciació impune del tardofranquisme plural. Tardofranquisme plural, tardofranquisme plural. El problema és que, malgrat que hi insisteixen, ni ens hi acostumem ni volem fer-ho. Defensem la llibertat d'expressió sense embuts i ben lliure. Per això volem el fotomató de Nova Alcivió, a la plaça del Lennon la plaça i ben a prop de la independentista o menetjava l'Uvidi cada dia a casa seva, sota el cel dels carrers de Gràcia a les seves fustes populars entre la seva gent, que nosaltres som els vianants Postescripto post post post post Un company libertari en Jordi em comenta amb tota la raó una qüestió que no he desmentat Quantes festes a Barcelona? Justament aquelles que han estat organitzades al marge dels permisos institucionals i durant quant de temps han patit provocacions de tota mena amb la finalitat de rebentar-les i de generar situacions de conflictes majors. Ho sabem prou. Remetem a dinàmiques que no, per ser repetides, deixen de ser sòrdides. Llibertat guarnit. Llibertat guarnit. Llibertat guarnit. Llibertat guarnit. Llibertat guarnit. Llibertat guarnit. la vie des sociétés dans lesquelles règnent les conditions modernes de production s'annonce comme une immense accumulation de spectacles. Tout ce qui était directement vécu s'est éloigné dans une représentation. Les images qui se sont détachées de chaque aspect de la vie fusionnent dans un cours commun où l'unité de cette vie ne peut plus être rétablie. La réalité considérée partiellement se déploie dans sa propre unité générale en tant que ce monde à part, objet de la seule contemplation. La spécialisation des images du monde se retrouve, accomplie, dans le monde de l'image autonomisée où le mensonger s'émentit à lui-même. Le spectacle en général, comme inversion concrète de la vie, est le mouvement autonome du non-vivant. Le spectacle se présente à la fois comme la société même, comme une partie de la société et comme instrument d'unification. En tant que partie de la société, il est le secteur qui concentre tout regard et toute conscience. Le fait même que ce secteur est séparé, il est le lieu du regard abusé et de la fausse conscience. Et l'unification qu'il accomplit n'est rien d'autre qu'un langage officiel de la séparation généralisée. un ensemble d'images, mais un rapport social entre deux personnes, médiatisé par des images. Le spectacle, compris dans sa totalité, est à la fois le résultat et le projet du mode de production existant. Il n'est pas un supplément au monde réel, mais un décoration surajoutée. Il est le cœur de l'irréalisme de la société réelle. Sous toutes ses formes particulières, informations propagande propagandes, Publicité ou consommation directe de divertissement, le spectacle constitue le modèle présent de la vie sociale dominante. Il est l'affirmation omniprésente du choix déjà fait dans la production et sa consommation coroner. La séparation fait elle-même partie de l'unité du monde, de la praxis sociale globale qui s'est scindée en réalité et en image. La pratique sociale devant laquelle se pose le spectacle tonal est aussi la totalité réelle qui contient le spectacle. Mais la scission dans cette totalité la mutile au point de faire apparaître le spectacle comme son but. Dans le monde réellement renversé, le vrai est un moment du faux. Considérer selon ses propres termes le spectacle est et l'affirmation de l'apparence et l'affirmation de toute vie humaine, c'est-à-dire sociale, comme simple apparence. mais fidèle de la production des choses et l'objectivation infidèle des producteurs. Là où le monde réel se change en simples images, les simples images deviennent des êtres réels et les motivations efficientes d'un comportement hypnotique. i el cuel a les venes trenquem esquemes del sistema jo vull arribar bé i no trencar-me la esquenes ni acabar la drena tancat si has de fer la guerra entrena, que per perdre ja estàs preparat. Si la lluita s'organitza corre cuita, fàcil que se't giri la truita i que acabi amb fuita. Jo fui tan idiota, em vaig assabentar tard, l'adolescència passant por i menjant merda. Avui amb la mà els dic adéu, la meva crema crema creu massa em han i s'han fet creu Deu de entendre la meva posició, fem oposició amb la composició. Hauríem d'admetre la derrota i això mai, el combat no s'acaba fins que sona la campana, ok? que no veus les senyals de fum SOS sense rum tens pressa com de costum jo estic tranqui buscant-li el punt Boom, A tomar pel tot un complot del sense sort perfum de swing i focs trot Satmana tràgica i escamot aguanta com un monjo tibetà crema el carrer i et volen etiquetar secreta mirades de western Odi eterna l'estat, asfalt, triple assalt mortal. Supervivència en aquesta espiral, Dexarquia, Clichy, Sorboa del 23 d'enero a Gamonal. Seguim cosint, taçó en xarxa, xibarra entre barris, que vingui la brema i dispari, no et rara avis, no, tancarà més tant, tant, vis balcó, si la meitat de la mani t'anima que baixis, no mabis i baixa'm amunt, defensem els espais amb amor, si el 12-11 amenaça i el 15-M no reconquesta la plaça, arriba canvies i canvien les regles, no oblidem, desmuntarem el 4F, el barri creix el negoci de l'oci, del fast food, fast course, si vols menjar per 3 euros, i amb barbucs fent barbucs, s amb parsculs en ambbuts, par duts pels carrers de Sheerwood i de sa llotja en la llotja, arribarà la ràbia a les barriades, blagues fins la mirada on és la caixa? El feixisme s'aixafa baixant en bloc per l'eixample cons a cons avancem, salut i esperança Hi una fada que amaga la papa de del cant de l'estelada, no parla del que que li canta per agradar l'agrada, manega dades per degradar-la assenyala altres al rentar-se la cara, no es tracta pas d'una tanga en el elemental, parla de negar-te la preua de pau mental et manen pastar fang, amb les mans amb sang, abans de que canta el galla Estaràs ja passant fam. Acabaran amb el clan que has estat amamentant Apareixerà el camana amb tanta mala planta Cantant de la setanta amb claredat que espanta I amb tanta mala baba que t'acabaràs cagant La pasma passarà de defensar-te Estar de part de l'altre Et caldrà plantar cara per salvar-te Agafar la fals, arrengar les masses Passar del pas en fals i emplaçar-les a revelar-se Des de les armes de foc Deixa't portar per la pulla al Calvari i Aquí només soplé com un joc Això t'acolta davant del mercenari Va més enllà de tot Si desbloqueixes la gàbia del Ànims, Anna, no arrenquis el plor, arrenca pel cor, posa davant del pànic, tancat de la porta del consol, avis i àvies moren sols, joves, adults i adolescents perden el control. No és tan sols una altra crítica, si buiden i en derroca no ocupes, per l'espai no s'aprofita si l'arbre creix en sol fèrtil. L'interès contamina, el poder és qui domina, estableix el que després s'opina, fomenten salut però no volen població envellida, el silenci interior diu aixecat de la cadira i crida. No només som les coses, som la força que té la paraula, és força tan mal que facis i diferència el color de aures, No tan baix. No t'amaguis, no t'apaguis, no t'aclaris. Indocent, tingues present que la revolució està al caure. Estàs lluny, però t'arriben les senyals de fum i el parfum, del que combat contra el consum. Amb orgull, amb el puny amunt, dins mur suportant la farum, però t'arriben les senyals de fum i el parfum del que combat contra el consum. LDS, Senyor Oca i Rodri, Gràcia Maresma, Sans i Sant Antoni clar que eren més d'un contra mi, però el meu orgull se n'ha ressentit. No m'hauria pensat mai que uns humans em poguessin plantar cara. Un moment i us destrueixo a la porra. Estem a Rai Llobara de Totes, a, la, a Gràcia, a Kelarre, estic sola, falta la Júlia, la meva bessona. Estem a la Merion. Llep! Llep! Llep! Llep! Llep! Llep! Llep! Llep! Llep! Llep! Llep! Llep! Llep! Llep! Llep! Llep! Llep! Llep! Llep! Llep! Después de la otra, no, abans de la otra, que el otra. día 12 a Zaragoza, y el día 8 está para confirmar, después ¿a dónde? A Viladacans, después de la, la otra, de la otra, toma, toma, a la otra. Claro, claro. eso, eso no es la talunera, claro. somos importantes, vale, somos importantes, vale, no, no, som <laughs> no, vale, muy <laughs> bien, prou, prou. Ha tocado Sara Jebe, la nueva novia <laughs> Argentina, de Argentina ha desaparecido, nos ha la mano que la rea al final Mató al trigo y sigue en la lucha el maíz Por mi calle vuelan barcos sobre un mar de mierda y pis Cada vida es un cuento fatal en el que siempre hay alguien por quien morís Soy yo, los 90 me dejaron así Ahora que tengo donde caer muerta necesito el valor de vivir ¿Cuántas veces me mataron y ninguna desaparecí? Superproducción del subdesarrollo, el tercer mundo, puesto PRI La situación no da más que para aguantar El celo. Que me rapen, que me saquen el velo. El duelo. Que no me corten el vuelo. ¿Qué querés? El planeta bajo tus pies, generación 83, donde atiende Dios del país del 10. Mientras se sigan buscando ídolos no se va a armar equipo. Lo que no vomito lo escupo y si ahí Dios seguramente es un grupo el que mueve la sustancia. Lo peor es la ignorancia, lo importante es la constancia y que te dé importancia al amanecer siempre se pierde la elegancia. Estamos juntos en el paraíso de los solos, donde reinan el amor y los homicidios con dolo. Somos vecinos pero está cada uno en su polo. Mitad adentro y mitad afuera, no hay metáfora. Doncs del 23 d'agost fins al 30 està convocada una setmana solidària internacional amb les anarquistes preses i així despedim aquesta missió d'avui de Radio Vaga de Totes. Salut i anarquia.